900 years after the great nuke and the roles of women have changed dramatically much to the displeasure of men and mutants for it's a new kind of war being fought with a certain kick to it America 3000 meet Corvus he's a scholar horse he's a spy hmm. He's a man who falls back into the 20th century and lands the most important job in America. Mr. President. The president? The President! Me for President. Estamos na América e o ano é 3.900 anos depois da grande destruição do planeta por bombas nucleares, eis que a sociedade está dividida entre homens e mulheres. Os homens, uns fraquitos selvagens diretamente tirados do filme A Guerra do Fogo, escondem-se atrás de arbustos e rezam todos os dias as suas divindades de pedra para não serem apanhados pelas mulheres, as ferraus, as controladoras do futuro, aquelas que tudo mandam. A sociedade está organizada da seguinte maneira. Os homens têm duas finalidades apenas quando são apanhadas pelas mulheres. Ou servem para procriar ou para trabalhar. Seja qual for a função que são escolhidos, a vida não lhes irá ser fácil. Assim... Grande parte dos homens anda fugido pelas matas como animais selvagens com esperança de que as predadoras não os cassem. Mas um dia, o nosso protagonista, que é também o herói da série auto Man, encontra um buraco para dentro de uma montanha e descobre aquilo que é a Casa Branca, ou seja, o gabinete de crise da Casa Branca. Quando ele entra, aparecem monitores de exposição instantânea a explicar o que é que aconteceu. E o Presidente dos Estados Unidos diz Olá amigos, estão a ver isto é porque este planeta foi destruído por todas as bombas nucleares terem sido explodidas em simultâneo. E então, munido de um equipamento novo, bombas, pingardas e material de guerra, o nosso herói sai de dentro desta deste bunker para combater as mulheres num combate final entretanto, nas tribos das mulheres a sua líder perece numa batalha e é substituída por outra menos violenta, mais adepta da paz e acho que, no confronto final pós-apocalíptico, numa sociedade de homens das cavernas uma coisa aparece para surpreender todos, que é o amor América 3000. Este filme, ouvi falar dele pela primeira vez a quando da sua estreia de cinema. É um filme obscuro, de baixo orçamento, da Canon, com atores raspados do fundo do barril. Digamos que este ator masculino terá sido alguém a quem lhe foi prometido uma longa metragem como protagonista e o coitado assinou, mas não lhe disseram o que é que ia acontecer e então enterraram-no neste América 3000. Mas é facto que em Coimbra a estreia deste filme foi em grande o filme estreou no Cinema Avenida, que havia um insuflável gigantesco no Largo da Portagem da América 3000, que dizia América 3000 e tinha lá uma senhora com uma espada na mão. O insuflável era de facto tão impressionante que eu à altura, um miúdo pai com 12 anos, 13, 11, não sei, pensava tratar-se da próxima grande produção de Steven Spielberg ou de George Lucas ou um Star Wars qualquer que teria aparecido entretanto. Nós não tínhamos internet, não lia revistas, sabia lá que filme é que E então, América 3000 acabou por me passar ao lado porque eu não tinha infelizmente idade para ir ver ao cinema. Anos mais tarde, já em VHS, aluguei o filme achei um pós-apocalíptico um bocado pateta, porque em vez de ser um vio, então de cabeças cortadas pessoas decepadas, atropeladas esquartejadas, faqueadas mortas em óleo a ferver, vulcões atirados aos crocodilos, comidos por dinossauros por animais selvagens, o filme era tão só e apenas uma comédia romântica do futuro apocalíptico agora vê-se que é uma subversão de um género popular da altura que era o, o pós-apocalíptico de baixo orçamento ainda a mamar da teta sagrada de Mad Max mas, de facto, o filme não era um então que nós gostávamos. Fast forward para um meia dúzia de anos e eu voltei a ver o filme, desta vez em casa, com a minha maturidade, chamemos-lhe assim por falta de melhor nome, e eu percebi que o filme, de facto, é uma boa Comédia é um filme engraçado, é um filme que goza muito com os conceitos, acaba por ter elementos que lhe permitem abranger um público mais amplo, que quererá ver também uma história de amor ou uma unificação, uma espécie Romeu e Julieta tribal. Tem uma vertente muito engraçada que é a evolução da comunicação em que, no futuro, os homens, o gabugas, o gabugas, têm uma linguagem muito própria, uma linguagem estupidificada, algo que mais tarde vimos em Idiocracy e, neste caso, joga a favor do filme porque nos leva a pensar naquele argumento de modo a projetar o futuro com a sua própria língua, que é uma coisa perfeitamente natural. No final cede à tentação de criar explosões e lutas e a sua maior fraqueza é essa porque de facto como filme de ação o filme não tem meios e os intervenientes os seus criadores não têm sequer capacidade de criar um filme de ação convincente tem elementos muito patetas um, uma espécie de um macaco anda com um, um, um ghetto blaster, um daqueles gravadores de cassetes gigantescos na mão, que é um, um rip-off de Chewbacca, que na altura estaria muito na moda, e depois tem todos estes elementos dos anos 80 são retirados da tal caverna onde eles se esconderam, que nos faz ver um filme passado num futuro pós-apocalíptico que ainda assim super anos 80. Tem muitas miúdas, seminuas, como nós obviamente exigimos deste tipo de cinema pateta, e tem homens também seminus, sempre oleados. Há um elemento que me confunde, no cinema pós-apocalíptico, nestas cenas mais galhofeiras, há sempre alguém, há sempre um adonis, um musculado em cuecas, umas cuecas sempre feitas de de pele de coelho, todo aliado que tem uma cartola. Uma cartola mais tarde popularizada por Celeste, dos grandes N' mas nunca percebi, até aos dias de hoje, porque, raio, colocar uma cartola num homem primitivo do futuro seria algo tão engraçado e pior, que seria também uma tendência. Eu Corvus e Vena. Oh, meu Deus. Dois amores de amor para provar que amor é a única coisa que é 3000, an outrageous post-nuke adventure.